Любити їх голодних, кривоногих, безвухих, блохастих, з першої на спинах, підсліпуватих, глухуватих, зраджених і покинутих, здичавілих і озлоблених – це зовсім інше. Цю різницю Ніка відчула вже з наступного дня. Роботи справді було багато, і майже вся вона лягла на її плечі. Друга помічниця Лани чи то захворіла, чи просто взяла тайм-аут, а може й вирішила злиняти слідом за першою. Вони вже дали оголошення про те, що шукають волонтерів. Розпочиналася передвиборна кампанія. На біг борда гордо і звабливо заосміхалися майбутні депутати, демонструючи здорові зуби і не зовсім здорові амбіції. Лана склала список, роздобувала адреси їхніх офісів і цілими днями моталася містом, щоб випросити гроші на притулок. Давали мало і неохоче, частіше виставляли за двері. Майже скрізь одна відмовка нещасних людей не менше, як безпритульних собак. Можна подумати, що, відмовивши чотирилапим, вони зразу ж біжать шукати отих нещасних двоногих, щоб зробити їх здоровими і щасливими. Якби ж то так, та їм що люди, що собаки. Лана сердито ж бурнула список на стіл. А ти знаєш, чого навіть деякі породисті пси опиняються на вулиці? Ну, загубилися, мабуть. Чи не догодили чимось господарям, може, дитину чиюсь обрасили? Не знаю, не думала про це. З моди вони вийшли. От, уявляєш, має людина друга, живе з ним в одному домі, гуляють вони разом, іноді навіть сплять на одному ліжку, а потім виявляється, що друг уже не модний, друг не в моді, бо коли вівчаркою чи сторожовою вже нікого не здивуєш. Фараонови спанієль, хаски чихуахуа. Оце тепер екзотика. Сьогодні один крутий сказав, що він не може нам нічим допомогти, бо і так уже вичерпав свій собачий бюджет. Купив тібетського мастіфа. Вгадай за стільки? Ніколи не вгадаєш. За 7 тисяч доларів. Йому аж із Європи привезли це чудо природи. Він мені цілу лекцію прочитав про найпопулярніших собак і щось про патриції та плебеїв. Якийсь такий прозорий натяк, чи то на те, що я турбуюсь про собак плебеї, чи то, що я і сама плебейка. Словом, якось так. А от він 100 – стовідсотковий патрицій, і пес у нього відповідний. Але ти уявляєш, сім тисяч баксів, ніко. Та нам би на цілий рік цього вистачило. І на харчі для собак, і на щеплення, і на лікування. Ніка з я пробіглася поглядом по списку. І раптом аж підскочила – «А в цього ти була? У Краскова? Була. Ще той ж лоб. Знаєш, що сказав цей кандидат у народній улюбленці, що може дати гроші, але тільки за однієї умови, якщо я відпущу собак на всі чотири сторони і сама зникну. Так буде для всіх краще, бо він, виявляється, давно планував свою фірму на цій території збудувати, нібито навіть приглядався до хати, в якій самотнім бабуся жила, чекав, коли вона покине цей світ і відправиться у засвіти». Набридло йому, бачите, чужі приміщення орендувати. Від фірми місто мало б зиск, бо податки йдуть до міської казни, а від собачого притулку саме тільки лейно смердюче. Нам ще, мовляв, далеко до багатої Європи, щоб такими дурницями займатися. Виявляється, ми йому дорогу перейшли. Тепер зрозуміло, звідки ноги ростуть у наших проблем. Притулок декому як кістка поперек горла, бо це ще малий шмат землі під забудову або ще під щось. У Києві, наприклад, крутий мажор хоче на місці притулку для тварин дороги для гонок зробити, бо там поруч його улюблений мотодром, але ж йому мішають еті дурацькі ешавки. І що ти йому відповіла? Не київському мажору, звісно, а нашому, місцевому Патрицієві, що він не бідніший за всю Європу, щоб запив свої плани холодною водою, а місто, крім сиску, ще й совість повинен мати. Зрозумів і зразу ж перевиховався. «Смієшся!» Сказав, що я дурна і ще дуже-дуже пошкодую. Здається, Ніко, це була погроза. Ніка не боялася ночувати у притулку. Поруч моркоча димка, а навколо скільки охоронців, що нікому і на думку не спаде пробиратись до старої халатбуди. Та й що тут можна поцупати? Хіба торбу дешевих круп чи коробку кісток, обчищених від м'яса, додалі нікуди? Але цієї ночі їй, направду, стало страшно. Прокинулася від жалібного скавуління, вибігла на подвір'я. Двоє собак корчилися біля огорожі, кілька збилися у зграю і намагалися щось вирвати одне в одного. Вона розігнала їх. На землі лежав клубок тельбухів. Від притулку намотувала дорогу на колеса іномарка. Вона не розгляділа ні номерів, ні кольору, але чомусь подумала, що це автівка краскова. Наступного ж дня в інтернеті з'явилася інформація про аферистку із доброти Лану Довжик на прізвисько Місміцний Горішок, яка наживається на спорцорських грошах, а бідних собак доводить до голодної смерті. Публікацію доповнили знімками бездомних псів із запалими боками і двома собачими трупами. Лана аж заплакала, але плакала недовго. Витерла сльози, стіпила зуби і пішла боротися за правду. Інтернет-видання відмовилось спростувати матеріал. Воно надрукувало його як проплачену рекламу. І взагалі на нього, виявляється, навіть до суду не можна подати. Немає поки що такого закону, щоб судити...